У кузні палахкотіло сліпуче октаринове світло. Гелдер дощевіск, роздягнутий до пояса та з маскою затемненого скла на обличчі, примруженими очима уважно вдивлявся у полум'я, а тоді з хірургічною точністю раз за разом опускав молоток. Чари верещали і корчилися у щипцях, та він продовжував свою справу, витягуючи їх у вогняну смужку, пронизану болим. Скрипнула підлога. Гелдер витратив чимало часу, налаштовуючи звучання її дощу. Зовсім не зайвим було застерегтися, коли маєш амбіційного помічника, що ходить безшумно, наче кіт. Ребе моль Це означало, що той саме був праворуч від дверей. О, трай мене! сказав він, не повертаючи голови, і з певним задоволенням відзначив, що його неочікуваному гостю від несподіванки перехопило подих. «Добре, що ти зайшов. Зачини, будь ласка, двері!» Траймон зачинив за собою масивні двері, зберігаючи незворушливий вираз обличчя. На антресолі над його головою, у закоркованих банках від корнішонів, Хлюпотілися найрізноманітніші чудасії, зацікавлено лупаючи на нього очима. Як і майстерні усіх інших чародіїв, ця кімната мала такий вигляд, наче таксидерміст кинув свої екземпляри у ливарні, тоді повився з розлюченим склодувом, мимохідь розтрощивши голову крокодила, що опинився під рукою той звисав зі стелі, підвішений на гачках, і страшенно смердів камфорою. Навколо було безліч ламп і килиць, які Траймуну дуже кортіло потерти, а ще дзеркала, які, здавалося, дивляться на тебе у відповідь. Пара самимильних чобіт спокійно совалась у клітці. Ціла колекція гримуарів, не таких потужних, звісно, як октава, та все ж спомнених чарами заскрипіла і забрящала ланцюгами, що втримували книги на місці, коли вони відчули на собі пожадливий погляд чарівника. Уся та неприхована сила бентежила його, як ніщо інше. Але нагромадження речей і гелдеровий потяг до театральності не були йому до душі. Приміром, якось йому випала нагода підкупити одного зі слуг чарівника, і з тих пір він знав, що загадкова зелена рідина, яка бурлила в системі хитромудро переплетених трубочок на одній із лавиць у майстерні, була всього-навсього мильним розчином, забарвленим зеленою фарбою. «Одного дня найближчим часом», – сказав він собі подумки – за усім цим і слід загуде, починаючи з того клятого алігатора. Кісточки на пальцях його рук побіліли. «Ну що ж», – сказав Гелдер приязним тоном, повісивши на кілочок свій фартух та зручно вмостившись у кріслі з підлокітниками у формі лев'ячих лап, а ніжками у формі качиних. «Ти надіслав мені о той спам?» Траймонд знизав плечима. «Нагадуванням, я тільки відзначив, шановний пане, що всі інші ордени вже надіслали своїх агентів до Скунського лісу, щоб врятувати те заклинання, тоді як ви не робите жодних кроків», – зауважив він. «Не сумніваюся, у вас є на те причини, і ви нам їх вчасно оголосите». «Твоя довіра змушує мене почервоніти», – мовив Гелдер. «Чарівник, який упіймає заклинання, здобуде велику славу собі та своєму ордену», – вів Далі Трайман. Інші скористалися чоботами та всіма доступними заклинаннями. «А що пропонуєте ви, вчителю?» Мені здалося, чи я розчув сарказм у твоїх словах. Ну що ви, учителю? І жодного натяку на нього? Жоднісінького, учителю. Добре, тому що я пропоную взагалі нікуди не йти. Нахилившись, Гелдер підібрав з підлоги старовинну книгу. Він пробурмотів якесь заклинання, і вона розгорнулася. Її закладка, що підозріло нагадувала язик, боязко шуснула назад у палітурку. Понишпоривши під сидінням, черівник дістав звідти кисети люльку завбільшки як справдешня піч для спалювання сміття. З усією спритністю затятого курця зі стажем. Він розтер у пальцях дрібку тютюну і набив ним чашку люльки. Тоді клацнув пальцями і вогник враз спалахнув. Він глибоко затягнувся і задоволено видихнув і підвів погляд. — Ти й досі тут, Траймоне? — Ви ж мене покликали, учителю, — відповів Траймон цілком спокійно. Принаймні таким здавався його голос. А в його сірих очах горів той ледь помітний вогник, який виказував, що він веде лік кожній образі, кожному з верхньому в очах, незлобливому докору та лукавому погляду. І кожен з них обіцяв Гелдеровому мозку рік, проведений живцем у кислоті. Ед і справді, геть забув. Зважна, мій старечий вік. Сказав Гелдер привітним тоном. Він узяв у руки книгу, яку читав до цього. «Я не погоджуюсь з усім тим, що тут написано», сказав він. «Вигляд має, звісно, дуже ефектний. Вся ота метушня з чарівними килимами і таке інше. Та це не справжня магія, як на мене. Ось візьмімо для прикладу семимильні чоботи. Якби людям призначалося долати двадцять одну милю за один крок, я певен, що Господь дав би нам довші ноги. До чого це я вів? Не маю гадки. Холодно відказав Траймон. О, згадав. Дивно, що нам нічого не вдалося знайти в бібліотеці про піраміду Цорта. Важко повірити, що про неї нема жодних записів. Хіба ж ні? З бібліотекарем проведу виховну роботу. Не хвилюйтесь. Гелдер скоса поглянув на нього. Тільки без фанатизму, сказав він. Заберіть у нього банани та й досить. Якусь мить вони дивилися один на одного. Гелдер не витримав першим. Дивитись Траймону у вічі завжди виснажувало його. Це справляло таке ж гнітюче враження, як коли б ти дивився у дзеркало і не бачив у нього жодного відображення. «А втім, – сказав він, – як не дивно, я знайшов пораду де інде. А саме на своїх скромних книжкових полицях. Журнал «Скрел та Міняйшила». Засновника нашого ордену О, ти, мій жвавий парубче Що ладен кинутися поперед батька в пекло Чи знаєш ти, що станеться, коли помирає чарівник? Усі заклинання, що зберігаються в його пам'яті Промовляють самі себе Сказав Трайман Це ті ази, що ми засвоюємо на самому початку навчання Насправді це не так, коли йдеться про істинні вісім великих заклинань. Ретельно вивчивши це питання, Скрелт з'ясував, що велике заклинання просто знайде собі притулок у найближчому відкритому розумі, що готовий його прийняти. «Притягни, ну, сюди велике дзеркало, будь ласка». Гелдер підвівся на ноги і почовгав через кімнату до ливарної печі, яка до цього часу вже встигла вихолонути. Смужка чарів, втім, все ще звивалася, перебуваючи водночас і тут, і не тут, наче щелина прорізана в інший всесвіт, залита яскраво синім світлом. Спритно підхопивши її, він узяв з полиці великий лук і промовивши чарівне слово, вдоволено спостерігав, як чари вчепилися за обидва кінці лука та вигнули його так сильно, що дерево аж затріщало. Після того він вибрав стрілу. Траймон притягнув важке, опумнене зріст дзеркало на середину кімнати. Коли я очолю орден Сказав він собі, я не човгатиму перед людьми в кімнатних капцях, як старий дідуган, це точно. Траймон, як зазначалося раніше, вважав, що можна суттєво поліпшити стан речей, додавши свіжої крові, якщо попередньо прибрати сухе гілля. Але на якусь мить йому справді стало цікаво побачити, що старий пень збирається робити далі. Він би трохи втішився, мабуть, якби знав, що гелдер та скрелт міняй шило, обоє цілковито помилялись. Гелдер зробив руками кілька магічних пасів перед дзеркалом, яке затуманилось. А тоді, прояснившись, показало зображення скунського лісу з висоти пташиного польоту. Він напружено вдивлявся в нього, тримаючи лук зі стрілою, націленою кудись у стелю. Пробурмотівши кілька слів, щось подібне до «гай вітер зі швидкістю, скажімо, три вузли» та «з поправкою на температурні зміни». Він якимось геть недоладним рухом випустив її у повітря. Якби закони дії та протидії хоч якось могли на неї вплинути, вона б упала на землю за кілька футів від нього. Такого вони цікавили. Зі звуком, що не піддається опису, та який задля цілісної картини, зрештою, можна уявити собі в основному як вжух над яким три дні як слід попрацювали, бо будь-які пристойно оснащені радіотелефонні лабораторії, стріла щезла з поля зору. Гелдер шпурнув лук у бік і всміхнувся. – Звісно, щоб дістатись туди, потрібно десь із годину, – сказав він. «Потім заклинання просто повернеться тим самим іонізованим шляхом назад до мене!» «Чудесно!» – сказав Траймон. «Та якби поблизу нього опинився хто-небудь з елементарними телепатичними здібностями, він прочитав би транспарант ярдів десять заввишки. Якщо ти можеш, чому би мені не змогти?» Він опустив погляд на лавицю, загромаджену сіляким робочим знаряддям, де лежав довгий і дуже гострий ніж, що ідеально пасував для того, що йому раптом спало на думку. Зазвичай він не любив даватися до грубих силових методів, не беручи до уваги одного випадку, пов'язаного з усуненням перешкоди. Однак у книзі про піраміду Цорта цілком однозначно йшлося про винагороду для того, хто спроможеться звести усі вісім заклинань разом у відповідний час. І Траймон не збирався дозволити, щоб копітка багаторічна праця зійшла на нівець, тільки тому, що в одного старого бовдура виникла блискуча ідея. «Вип'єш трохи какао, доки чекатимемо на результат!» Спитав Гелдер і почовгав через кімнату, щоб дзвоником покликати прислугу. «Залюбки!» – відказав Траймон. Узявши ніж, він якийсь час тримав його у руках, намагаючись визначити центр його ваги та гостроту леза. «Мої вітання, учителю!» Тепер зрозуміло, що нам усім слід вставати у досвіда, щоб коли-небудь вас перевершити. Гелдер розсміявся. А ніж тим часом вислизнув з руки чарівника так блискавично, що з огляду на дещо сповільнену природу світла на диску, фактично став трохи коротшим і значно важчим в той момент, коли метнувся з бездоганною точністю до шиї Гелдера. Проте він її не досягнув. Натомість, звернувши у бік, він почав обертатися по орбіті з такою неймовірною швидкістю, що у Гелдера здавалося несподівано з'явився металевий шийник. Чарівник обернувся, і Траймону він раптом видався на кілька футів вищим і набагато могутнішим. Ніж відлетів у бік і встромився у двері на віддалі подиху від Трайманового вуха. «Рано в спитав Гелдер привітним тоном. «Хлопчику мій, тобі доведеться не спати усю ніч». «Візьми собі ще шматочок стола», – сказав Ринсвінт. – Ні, дякую, я не люблю марципани, – відповів Двоцвіт. – Та й взагалі якось не гоже їсти чужі меблі. – Не хвилюйся, – сказав Свайерс. Стару відьму вже багато років не бачили в околицях. Кажуть, з нею покінчили рази назавжди якісь двоє юних зірвиголів. – О, ці сучасні діти! – закотив на лоба очі Ринсвінт. «Я вважаю, то все батьки винні», – сказав двоцвіт. Якщо налаштуватися сприймати світ по-філософськи, хатинка з імбирного пряника здавалася цілком затишним місцем. Залишкова магія не давала їй розвалитися, а місцеві звірі, ті, котрі ще не помирали від невеликовної форми зубного кар'ісу, Обходили її десятою дорогою. У камінні завзятої трохи наче на тужки тріщав вогонь, розведений на лакричних дрівцях. Ринсвін спробував назбирати дров на дворі, та його ентузіазму вистачило ненадовго. Не так уже й просто палити дрова, які намагаються завести з тобою балачку. Він відригнув. «Це не дуже корисно». Казав він. – Ну ось чому солодощі? Чому у них хрусткі хлібці з сиром чи салямі? О, зараз мене б цілком влаштувала смачненька тахта із салямі. Звідки мені знати, сказав Свайерс. Просто стара бабуня Герпесюк готувала саме солодощі. Якби лиш ти міг побачити її безе. Я вже бачив відповів Ринсвінт. Кинув оком на матраци, он там. Імбірний пряник все ж більш традиційний, заперечив Двоцвіт. Що для матраців? Не кажи дурниць, сказав двоцвіт розсудливим тоном. Ну, де ти чув про матраци з імбирного пряника? Ринсвінт крикнув. В його голові нав'язливо крутились думки про їжу, а точніше про анкморпоркську їжу. Дивно, як старе відоме місце починає здаватись тобі значно привабливішим, коли ти все більше від нього віддаляєшся. Йому варто було лише заплющити очі, як відразу ж в уяві виринали у найменших деталях Торгові ряди з продуктами сотень різних культур. Там ти міг скуштувати снуші чи юшку за кулячих плавників, таких свіжих, щоб плавці не наважилися б до неї наблизитися. А ще, як думаєш, я міг би придбати оце житло? спитав двоцвіт. Ринсвінт не поспішав з відповіддю. Він вже збагнув, що завжди краще добре подумати, перш ніж відповідати на двоцвітові несподівані запитання. А для чого воно тобі? – завбачливо поцікавився він. Ну, воно ж таке атмосферне. Он як? Що таке атмосферне? – втрутився Свайрс, насторожено принюхуючись і усім своїм виглядом показуючи, що він тут ні при чому, про що б не йшлося. «Напевно, щось подібне до жаби», – відповів Ринсвінт. «Хай там як, та ти однаково не можеш купити це житло, бо немає нікого, хто б міг тобі його продати». «Гадаю, я б міг це влаштувати, від імені лісової громади, звісно». Пожвавився Свайрс, намагаючись не дивитись Ринсвіндові у вічі. До того ж, ти все одно не зміг би забрати його з собою. Тобто ти навряд чи зумів би спакувати його в свою скриню, правда ж? Ринсвінд кивнув на скриню, що грілася біля вогню, і примудрялася мати вигляд, наче тигр після трапези, лінивий і водночас напоготовій. Черевник швидко перевів погляд назад на двоцвіта і перемінився на лиці. «Правда ж?» – повторив Ринсвінт. Він так помністю і не міг взяти в тямки той факт, що всередині скриня здавалося живе зовсім в іншому світі, аніж зовні. Звісно, це було усього лише побічним ефектом її загальної химерності – та якось бентежно було дивитись, як Двоцвіт пакує в неї свої брудні сорочки та ношені шкарпетки, а тоді, відкриваючи кришку, знову дістає звідти купу чистої щойно випрасуваної білизни, що приємно пахнула лавандою. Двоцвіт, на додачу, накупив чимало чудернацьких місцевих сувенірів, не потребу, як сказав Беринсвінт, і навіть семифунтовий ритуальний прут, щоб лоскотати свиней, здавалося, без проблем помістився в скриню і ніде з неї не стирчав. «Не знаю», – сказав двоцвіт. «Ти, чарівник, ти краще знаєшся на таких речах». «Ну так, звісно, але багажна магія – це дуже вузька спеціалізація». Відгукнувся Ринсвіт. Та й гноми, без сумніву, не захотіли продавати хатинку, бо вона, вона є. Він силкувався знайти потрібне слово з двоцвітового нісенітного словника. Вона є принадою для туристів. А що це таке? зацікавлено спитав Свайрс. Це означає, що багато людей як от він, приїжджатимуть, щоб побачити її, – пояснив Рінсвінд «Навіщо?» Бо Рінсвінд знову намагався дібрати влучне слово. «Вона оригінальна, ба навіть прикольно старожитня, фольклориста, е чудовий приклад нині забутих традицій народного мистецтва» просякнутого духом давно минулих часів. «Справді?» – сказав Сваєрс, дивлячись на хатинку так, ніби бачив її вперше. «А тож, уся така неймовірна? Нібечки! Я допоможу вам спакуватися!» А на дворі все ще була ніч кутана набурмосеними хмарами, немов ковдрою, що закрила собою майже увесь диск. І це було дуже доречно, бо коли небо розвиднеться і астрологи зможуть роздивитись його як слід, вони розізляться і засмутяться. Тим часом у різних кінцях лісу окремі групи черодіїв продовжували блукати, ходити колами, уникати зустрічі одні з одними, та щораз більше ніяковіти, коли дерево, на яке вони ненароком наштовхувались, просило в них вибачення. Втім, хоч і навмання, та більшість з них потрохи наближалися до хатинки. Тож саме час повернутися до розкиданої у часі та просторі Будівлі невидної академії, а зокрема до помешкання Грейхолда-Сполда, що наразі був найстарішим чарівником на диску, ним він збирався залишатись і надалі. Він щойно дуже здивувався і засмутився. Впродовж останніх кількох годин він, він був дуже заклопотаний. Можливо, він справді трохи недочував і був не надто митким на розум, Проте старші чарівники мають причудово натреновані інстинкти виживання. А тому знають, що коли висока постать у чорній одежі із найсучаснішим сільськогосподарським знаряддям за плечем починає пропікати тебе поглядом, час діяти швидко. Він відпустив слух. Запечатав усі коридори пастою, приготованою з розтертих на порошок мух одноденок, а на вікнах накреслив захисні октограми. Химерними візерунками розлив по підлозі рідкісні з доволі неприємним запахом олії, що злилися в мозаїку від одного погляду, на яку починали сльозитися очі, і яка недвозначно свідчила, що художник був під мухою або ж із якогось іншого виміру, або, може, і те й інше. У самому центрі кімнати він накреслив восьмикратну октограму стримування, довкола якої розклав червоні та зелені свічки. Посередині стояла скриня з кучерявої спороносної сосни, що зазвичай живе довгий вік. Скриня була загорнута у червоний шовк і також прикрашена захисними амулетами. А все через те, що сполд Знав, що смерть давно чигає на нього, тож роками працював над своєю моделлю бездоганного непроникного сховку. Він щойно накрутив складний годинниковий механізм на замку скрині і, зачинивши за собою кришку, улігся всередині, певен, що тут від нарешті у цілковитій безпеці від найстрашнішого зі своїх ворогів хоча він випустив з уваги один незначний момент. Те, яку важливу роль у таких справах, відіграють отвори для допуску повітря. І ось поруч, над самісіньким його вухом, пролунав чийсь голос. Темно тут усередині, правда? Пішов сніг. У нічній пітьмі хатинка з віконцями із топленого ячмінного цукру мала веселий привітний вигляд. На одному боці галявини на мить загоріли й стрималесенькі червоні вогники. За тим почувся чийсь грудний кашель, тут же різко погамований. Цить! прошипів чарівник третього рівня. Вони нас почують. Хто почує? Ми ж відірвались від хлопців із братства вільних клубучків ще на болотах, а ті ідіоти з почесної ради провидців зблудили в інший бік. Ага, сказав наймолодший чарівник, але хто тоді увесь час нам щось говорить? Кажуть, цей ліс чарівний, в ньому повно гоблінів і вовків і дерев. Озвався голос із пітьми високо над їхніми головами. В ньому справді відчувалось те, що називають фактурою. «А тож, — сказав наймолодший чарівник. Глибоко затягнувшись своїм недопалком, він здригнувся. Провідник цієї невеличкої групи визирнув з-за кам'яної брили, який з час зосереджен дивився на хатинку – «Значить, так», – врешті сказав він, вибиваючи залишки тютюну з люльки, об закаблук свого семимильного чобота, який обурено скрипнув. «Ми вриваємось всередину, хапаємо їх та й ушиваємось звідси. Згода?» «Ви певні, що там лише люди?» – занепокоївся наймолодший чарівник. «Ясна річ, певен» гаркнув йому провідник. А ти думаєш, хто? Три ведмеді? Ну, там можуть бути страховиська. Це саме такі ліс, де бувають страховиська. І дерева, додав привітний голос з-поміж Віття. А вже ж, про всяк випадок погодився провідник. Ринсвіт уважно оглянув ліжко. Це був досить гарний маленький лежак, змайстрований з твердого ірису та политий карамеллю. Проте він би радше з'їв такий виріб, аніж спав на ньому. До того ж, хтось, здавалося, вже встиг це зробити до нього. Хтось понадкушував моє ліжком, сказав він. Я люблю карамельки. Виправдовуючись, сказав двоцвіт. «Якщо будеш таким ненажерою, прийде фея і забере геть усі твої зуби», – сказав Ринсвінт. «Та ні, швидше ельфи!» – озвався свайр з туалетного столика. «Це в їхньому стилі, і нігті з пальців ніг повиколупують. Ці ельфи інколи бувають дуже вразливі». Двоцвіт бухнувся на своє ліжко. «Ти сильно помиляєшся», – сказав він. «Ельфи шляхетні та красиві, розумні та чесні. Я впевнений, що десь про це читав». Сваєр-старинцвіндова колінна чашечка перекинулися поглядами. «Думаю, ти маєш на увазі не тих ельфів», – обережно сказав гном. У нас тут поширений інший вид. Не те, щоб їх можна було справді назвати гарячими головами, поспішно додав він. Зовсім ні. Якщо, звичайно, не хочеш понести свої зуби додому в капелюсі. Почувся дуже слабенький, але виразний звук, наче хтось відчинив двері з ноги. В той же час. З іншого боку хатинки щось тихесенько брязнуло. Так, ніби камінець, дуже делікатно, розбив віконце з ячмінного цукру. «Що то було?» – спитав Двоцвіт. «Що саме з двох?» – уточнив Ринсвінд. Далі почулося, як по підвіконню важко гупнула гілка. З криком «Ельфи!» Сваєр з прожогом метнувся через кімнату і шаснув у мишачу нірку. «Що нам тепер робити?» – розгубився двоцвіт. «Може, запанікувати?» – припустив Ринсвін з надією в голосі. Він завжди вважав, що паніка була найкращим способом виживання. Колись за прадавніх часів, – говорила його теорія – Люди, зіткнувшись з голодними шаблезубими тиграми, швидко розділялись на два табори. Тих, хто панікував, і тих, хто стояв вигукуючи «Який чудовий звір!» і «Киць-киць-киць!» «Он там якась комірчина!» – сказав двоцвіт, вказуючи на вузькі дверцята, що втиснулись поміж стіною та трубою димаря. Вони чкорнули у солодку затхлу темінь. Ззовні до них долинули, як скрипнула шоколадна дошка на долівці. Хтось сказав. Я чув якісь голоси. Хтось інший відповів. Так, внизу, гадаю, то вільні клобучки. Ти ж, здається, казав, що ми їх позбулися. Аго, ви двоє! Це житло їстівне! Ось погляньте лише, його можна... Столи ротам! Підлога гучно заскрипіла і почувся приглушений крик з долішнього поверху, де почесний провидець, обережно пролазячи крізь розбите вікно у темінь кімнати, наступив на пальці руки одному з вільних клобучків, що ховався під столом. Далі тишу несподівано розітнули свист і шурхіт чарів. «Прокляття!» – сказав один з голосів ззовні. Вони його впіймали. Пішли. І знову зарепіли дошки, а тоді все затихло. За хвилю двоцвіт подав голос. Рейнсвінде, тут у комірчині якась мітла, здається. І що в цьому дивного? Вона з кермом. Знизу долину в пронизливий вереск. Один чарівник навпомацки спробував відчинити кришку скрині. Оглушливий тріск у кухні засвідчив несподіване припуття групи чарівників ілюмінатів з нерозривного кола. «Як гадаєш, що вони шукають?» – прошепотів двоцвіт. «Не знаю, але думаю, нам не варто це з'ясовувати», – замислено мовив Ринсвінт. «Напевне, ти маєш рацію». Ринсвінт легенько причинив дверця та комірчин. В кімнаті нікого не було. Він на шпинках пробрався до вікна і, визирнувши з нього униз на подвір'я, зіткнувся поглядом з трьома братами з ордену північної пори, що стояли задерши до гори голови. – Це він! Чарівник миттю відсахнувся і кинувся сходами нагору. Сцену унизу неможливо було описати, та оскільки таке твердження заслуговувало б смертної кари за правління Олафа Квімблі II, все ж треба спробувати. Насамперед, більшість чарівників, втягнутих у сутичку, намагались усіляко освітити приміщення. Вогняними блискавками, кулями та чарівним сяйвом Тож загалом хатинка створювала враження диско-клубу з неабиякою світломузикою. Кожен з них намагався також зайняти позицію, з якої він би міг бачити усю кімнату, залишаючись при цьому невразливим. Та найголовніше, геть усі намагалися триматися чим далі від скрині, яка вже загнала двох почесних провидців у куток, Несамовито ляскаючи своєю кришкою на кожного, хто опинявся поруч. Проте одному чарівнику все ж спало на думку поглянути вгору: Це він. Ринсь він метнувся назад і наштовхнувся на щось позаду себе. Він моментально обернувся і оторопів, коли побачив двоцвіта верхи на мітлі, що висіла в повітрі. «То відьма, напевне, її тут забула», – сказав Двоцвіт. «Справжня чарівна мітла!» Ринц він завагався. Октаринові іскри струменіли звіннича мітли, та й висоти він боявся, мабуть, більше, ніж будь-чого іншого. Але десяток дуже злих і роздратованих чарівників, що гналися за ним сходами, змусило його змінити свої прихильності. – Ну, гаразд, – сказав він, – тільки цур вести му я. Він хвицнув ногою чарівника, що вже промовив половину заклинання зв'язування, і застрибнув на мітлу, яка, пірнувши у сходовий просвіт, перевернулася до гори Дригом так, що Ринцвінт на мить опинився ніз до носа з одним із братчиків з ордену північної пори. Він верескнув і конвульсивно крутнув кермо мітли. Далі декілька речей трапились одночасно. Мітла рванула вверх і протаранила стіну, від якої залишилась лише купа пряничних крихт. Скриня кинулась слідом і вкусила у північного братчика за ногу. Почувся дивний звук із під свистом, і в повітрі раптом ні звідки з'явилася стріла – що, промайнувши за кілька дюймів від Ринсвінда, з глухим стуком увіп'ялась в кришку скрині. Скриня зникла.